Bună ziua și bine v-am găsit! Moise Guran este numele meu. Vă citeam mai devreme dintr-o carte a domnului Lucian Boia, pe care v-o recomand. Este una dintre cele mai bune lucrări ale lui Lucian Boia. Se numește Sfârșitul lumii, o istorie fără sfârșit. Și în deschiderea emisiunii de astăzi să-mi dați voie să citez, dintr -un, să, chiar să vă citesc, dintr-un alt clasic în viață, unul care scrie pe blogul personal, un domn pe numele său Vlad Petreanu care azi a scris așa și prefațează foarte bine tema emisiunii de azi. Se spune că românul este acela pe care dacă nu-l inviți, se supără, iar dacă-l inviți, nu vine. După ziua de ieri, aș parafraza. Românul e acela pe care dacă nu-l avertizezi, se supără că nu i-ai zis, iar dacă îi spui, se enervează că l-ai deranjat. Pe Facebook, poporul bucureștean s-a revoltat împotriva primăriței. Păi mă, Adam, dacă ai spus că vine apocalipsa, ține-te de cuvânt și livrează-o. Iar minciuni. Ești neserioasă, la ora asta treia să fim deja morți. Suntem, deci, conchide domnul Petreanu, suntem, deci, niște oameni paradoxali care se înfurie când norocul îi scapă de rău. Lucrurile sunt, de fapt, mai complicate de atât, având în vedere faptul că primăriței noastre de la București îi place foarte mult să apară la televizor. E firesc, eu un fost om de televiziune, e firesc până la un punct, până la punctul de la care lucrurile nu sunt foarte bine calculate, dar... Eu sunt ultimul care ar putea spune că na, nu mai greșim și noi din când în când, se poate întâmpla și asta. În deschiderea emisiunii de astăzi, la care o să vă întreb dacă a procedat corect sau nu doamna Firea și ce facem și cum facem să eliminăm oamenii cărora le place foarte mult să se vadă la televizor, așa cum sunt politicienii, de exemplu dintr-un viitor sistem de avertizare a populației. În deschiderea emisiunii de astăzi o să vă propun să ascultăm exact ceea ce s-a difuzat ieri, în primul rând în ședința pe care doamna primară a avut-o cu inspectoratul școlar al municipiului București. Astăzi vom uh, lua măsura analizării în Consiliul de Administrație ale unităților de învățământ care își desfășoară activitatea în programul de după-amiază, astfel încât cursurile să se încheie cel târziu la ora 19. Mulțumesc, dar pentru siguranță eu înțeleg că de la ora 17 ar fi mai uh, înțelept să încheie, să se înceapă închiderea cursurilor, Sigur. pentru a putea ajunge elevii acasă, pentru că nu toți stau în proximitatea școlilor. Uh vom transmite această mențiune și practicul să se încheie în jurul orei 17. În așadar, doamna Gabriela Firea, în dialog în timpul unei ședințe operative, fără stații de această dată, asta iar ne era și pe stații, foarte frumos, dar de această dată, doamna Firea, a stat de vorbă cu inspectorul general al Capitalei, care s-a conformat imediat, până la urmă, ce să faci? Adică, dacă primarul zice da nu le dați drumul de la ora 17 acasă, ba da. E posibil ca acest dialog transmis inclusiv de Europa FM și de toate televiziunile din țara asta să fie avut un impact. Al doilea apel a venit puțin mai târziu de la, tot de la doamna Gabriela Firă și a sunat așa Aș dori să adresez o în minte dar în această seară nu au drumul urgente, zic necesare, să rămână acasă, pentru că după ora 20 vor începe aceste fenomene meteo extreme n-au fost chiar niște fenomene meteo extreme. Da, dar nici meteorologia nu este chiar o știință exact. Ba, chiar dacă citiți articolul lui Vlad Petreanu de pe blogul său, o să vedeți că el chiar citează acolo un meteorolog care spune că Bucureștiul este atât de întins încât are un microclimat propriu. Unele fenomene sunt accentuate, iar altele din contră nu se întâmplă. Întrebarea de astăzi pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor este dacă a procedat sau n-a procedat corect primarul General al Capitalei. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra în dialog. Bună ziua, Marius! Bună ziua, domnul Mășeguran! Doamna Gabriela Firea umblă ca de obicei, numai după publicitatea ei personală, așa au fost învățate de la început. Dacă o procedat bine, nu și hai totuși să lăsăm instituții statului adică inmh hașul să-ți facă treaba. Instituțiile eu, statului, că, să știți că domnul Raed Arafat și pe mine m-a dezamăgit cu această ocazie, știi, a fost ieri indirect la antena 3 de m-am săturat. Da, da, da, da, da, aia am vrut și să asta accentua, și eu, să știți, o anumită panică în condițiile că, în care ei aveau promo din 5 în corect. 5 minute, trăim împreună furtuna secolului, sfârșitul lumii, adică... Și eu, și eu am fost mirat, am văzut seară la televizor și am fost mirat că domnul Arafat a intrat în jocul lor. Aia e problema dâ cât despre coduri și așa mai departe, eu vreau să vă spun sincer că eu nu știu ce să fac la un cod portocaliu de ploaie și vânt. Păi n-ați auzit să stați acasă. <laughs> da, dacă aș fi patronul asta. Sau să vă luați șampon cu dumneavoastră la codurile de ploaie, se poate dovedi. Hai, util. Aici e o problemă a statului că trebuie să informeze oamenii și po poate politica din chestiile astea să iasă un pic. Dar, probabil, trebuie schimbat niște directori pe undeva. E, e, vedeți, mecanismul ăsta de schimbat directori pe undeva, care vine nici nu știu cum ar putea veni altfel, de la politicieni, adică ei iau puterea până la urmă să schimbe directorul de la Autoritatea de Meteorologie. Chiar Directorul Isu, să ne înțelegem, am un mare respect pentru domnul Arafat. Cred că este singurul care știe despre ce vorbește în toate aceste probleme, ba mai mult decât atât, a acumulat o experiență care îl face extrem de valoros. Este un tehnician rar în țara noastră, cum rar găsești în funcții de răspundere, cel puțin. Însă, este ca orice alt om numit pe o funcție publică, bineînțeles, la dispoziția celor care numesc oameni pe funcțiile publice, adică politicienii aleși noștri. Ciprian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, ca de obicei, politicienii uh, gen Firea iubesc să apară la televizor și, din păcate exagerează tot timpul. Și asta nu poate să facă decât rău. Dar ce zisem? zis de femeia? Să închide mai devreme școlile. Ia, nu la șapte, ci la cinci. Mult. Vă pot povesti cum se întâmpla, de exemplu, pe vaste de croazieră în momentul în care aveai un drill și în momentul în care acel drill nu mai era un test ci era chiar pe bune cu baluri de peste 10 metri. Drill înseamnă uh, test, să spunem, să exact, toată lumea. Exact, un, un, un drill, da. exact, un exercițiu, ca să se poată face diferența între cele două. Uh, în momentul în care se făcea un anunț care era pe bune, se spunea doar vă rugăm să ajungeți la locurile prestabilite. Atât, nu prea multe detalii. Crezi vei, panică. Vei da, da, asta e un crezi tip... Crezi panică. Asta e un tip de instrucție pe care nu poți să o ai sau poți să ai la nivelul populației. Păi, nu vrei să crezi panică. În momentul în care apar la televizor și spui uh, nu se tână orele la șapte, eu zic la cinci, A, oleo, cei care au umbrele să le adune, cei care aveți acoperișuri să țineți de ele, deja omul reacționează sub impulsul fricii. Dacă era doar simplu alertă de furtună, cod galben sau cod portocaliu, punct. Atât. Nu foarte multe detalii. Nu ne facem campanie electorală pe baza furtunilor care vin sau nu. Dar s-a dovedit s -a că la Timișoara s-a da. dovedit că la Timișoara, e adevărat, și la Timișoara au fost acolo s-a dat cod galben și nimeni n-a ținut cont de codul galben. După care a venit codul portocaliu oarecum târziu. Era now casting. Adică imediat. Da dacă politicul nu intervine în acest gen de exerciții sau chiar pe bune se pot transmite mesaje simple, clare. Toată lumea ar trebui să știe ce are de făcut și nu uh, cu apariții la televizor, răne, E ca și uh, mesaj, mesajul uh, ceea ce ați transmis mai devreme cu cumpărarea celor 100 de ambulanțe. Da. Din nou, de ce trebuie primarul să anunțe așa ceva? Mai mult decât atât este... Eu îmi pun și o altă întrebare, având în vedere că a anunțat dânsa 80.000 de, de euro o ambulanță, deja încep să pui alt gen de întrebări. Dacă lucrurile astea se întâmplă și se anunță de către oamenii care sunt acreditați să facă acest gen de anunțuri, nu ai atâtea probleme. Adică zici, mai e omul să știe ce face. Dar în momentul în care vine din politic, deja încep să voi razna cu teoria conspirației. Dar dacă cei de la Timișoara, de exemplu, nu au fost anunțați din timp de către BNMH pentru că teoria conspirației, vreau să-i facă ceva lui Roibu, nu știu. Pentru că deja punem politic înaintea faptelor simple. Vedeți, Ciprian, și toată lumea, până la urmă sunt aleșii noștri. Primarul este alesul nostru. E normal ca oamenii să aibă mai mare încredere atunci când un anunț vine de la o autoritate în care i-a dat încredere prin vot. E, oarecum, pe de altă parte, dumneavoastră văd că aveți tendința să excludeți total responsabilitatea populației, să nu uităm că ieri pe rețeaua de socializare Facebook s-a tot răspândit un anunț care a părăsit Facebook-ul, vă povestea mai devreme că eu am aflat de la doamna, de la cafenea, de aici, de la noi, adică, mă înțelegeți, că se va întâmpla și că nu, nu știu ce... Hai să ne gândim și la altceva, până la urmă suntem pregătiți sau vrem și noi să luăm în serios odată lucrurile astea, să participăm la modul uh, activ, la exerciții pentru situații de urgență? 03720695992. Na, bună ziua! Bună ziua! Un singur lucru aș vrea să, să vă spun și nu vreau să vă rețin prea mult. Uh, am stat câteva ani în Franța, iar discutând apropo de așa zisa imagine de aseară la ce s-a întâmplat în București, francezul meu au spunea, Mai fraților, ăștia au făcut uh, lecții în Franța, e un copy-paste. E de bine de rău asta, că nu e clar. 5 cm de zăpadă dacă cad acolo și se anunță că vor cădea 5 cm de zăpadă, se blochează niște autostrăzi și toată lumea este panicată. Panica, panica intră în funcție de mesajul pe care îl transmitem și forma cum transmitem acest mesaj. Uh -huh. Cred că ei au avut ideea să, să, să mixeze pe așa ceva, pentru că aici se câștigă voturile. Eu cred că astea sunt niște bucăți de campanie electorală. Doamna Fire a procedat sau nu a procedat corect din punctul ei de vedere political al vorbind, ea s-a asigurat. Sunt asigurată pentru că nu s-a întâmplat nimic. Nu neapărat, Dar... nu neapărat pentru că credeți-mă că știu ce înseamnă să te acuze toată lumea. Să mai menționăm și faptul că doamna Firea a ieșit după aia și a spus: Nu e adevărat ce se răspândește pe rețelele de socializare. Va fi o furtună, vedeți, oarecum contradictoriu. După ce spusese că te ar trebui să închidem mai devreme școlile, a venit și a zis: Furtuna va trece așa mai mult pe lângă pe nordul capitalei, de fapt, iar mai târziu la TVR și-a cerut într-un fel scuze. Adică spus, mă scuzați, dar eu n-am făcut decât să aplic legea. Oare? Are cineva curaj să o întrebe acum în direct pe doamna Fira? Doamna Fira, al doua a dumneavoastră apariție, a fost în funcție de ce? Ce anume va um, împins să veniți a doua oară și să spuneți că trece prin nordul capitalei, nord-est? Nord păi v-am spus eu acum... Uh, Faptul că pe rețelele de socializare se produsese... Dar eu -am al... altceva n-am înțeles de la dumneavoastră doi. În acest vreau să spuneți că uh, autoritățile române sunt precum cele franceze sau că nația noastră e precum cea franceză? Panica un om cred că este românul sau francezul sau altcineva. Fanica uh, se simte și se uh, mănâncă, se inhalează, Iar autoritățile române uh, încep să prindă uh, școala copy-paste-ul cu celelalte. Eu, și nu eu o spun, mm. cât francezul cel bătrân okay. care este lângă mine. Bine. Vă mulțumesc foarte mult. S încă o dată, vă repet acest lucru. Panica e o chestiune care se poate rezolva numai prin exercițiu. Exersez de foarte multe ori niște proceduri până când ele devin reflex. Astfel încât să biruie un alt reflex, cel de supraviețuire, cel care duce la instaurarea panicii. Vă rog să mă credeți că știu bine aceste lucruri, le-am studiat, le studiat foarte mult înainte să introduc alerta aia de cutremur la aplicația Bizidei. Da? Mă rog, nu mai contează. Ioan, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Din Ciușoara vă sun. Domnul da. Gurean, problema e în felul următor, mai puțin, că și emoții. Doamna Fire are dreptate, în, din punctul meu de, de vedere, pentru că a văzut pe la televizor ce a văzut, ce s-a întâmplat în Timișoara. Păi, da, da, da, stați, stați, stați, așa. Deci ce s-a întâmplat în Timișoara a fost la Timișoara. N-a zis nimeni o secundă că la București va fi ca la Timișoara. E adevărat da. că televiziunile de știri au ilustrat promouri și chiar avertizările da. de furtună ce urmau să vină la București cu imagini de la Timișoara, ceea ce este ilegal. E interzis de etică și din ce știu eu și din cod, de codul cinea. Da, numai că eu pot să vă relatez exact ce s-a întâmplat, pentru că am fost, dacă pot să mă exprim așa, chiar în punctul zero când a început... La, uh, la Timișoara. La Timișoara. Așa. Deci, așa că să văd cât se poate de scurt. Am intrat în Timișoara, în jurul orei 15, în jurul orei 15 și 10-12 minute am ajuns în, în fața catedralei mitropolitane. Deja se emisese codul galben de furtună la Timișoara, la ora respectivă. Uh, o fi post, nu știu ce s-a emis, ce nu s-a emis, dar vreau să vă spun ce, uh, ce era clar. Deci, la acea oră, în, uh, nu, era doar plafon de nori, fără nimic altceva. Da, okay, da. Așa. Ei, când am ajuns eu, în, ascultând și un post de radio în mașină, când am ajuns în dreptul catedralei, în preț de 2-3 secunde s-a întrerupt emisia postului respectiv și a revenit după aceea și vreau să vă spun că, după maxim, nu exagerez, 5 secunde sau 6, pur și simplu. Acolo, în acel loc, a început, a coborât, dar nici din stânga, nici din dreapta, pur și simplu, uh, cum să spun, uh, din plan vertical. A venit dintr-o dată, da. Okay. A coborât ca o pârnie, dacă pot să-mi exprim așa. Bine, Ioan, acum vorbim de ceea ce s-a întâmplat ieri la București. Dacă vreți, sigur, contrapunem cu ceea ce s-a întâmplat la Timișoara. La Timișoara nu s-a anunțat, nici n-avea cum să se anunțe. Păi asta spun că nu se putea anunța pentru că atunci la 15 și 15 minute a început acel vârteș sau nu știu cum, mini-uragan, mini-nu știu cum să spune. spun. Având această experiență, vă întreb, a procedat sau n a procedat corect primarul Capitalei, Gabriel Afirea? A procedat corect pentru că, vă spun, și-a luat unele măsuri de precauție. Pentru că în, în câteva minute s-a extins î, î, tornada asta în tot orașul. Am înțeles, e, numai că vedeți că e o altă, altă situație, v -ați v -ați... că avem coduri galbene aproape în fiecare zi. Și să vă mă că nu amănunt. În momentul, deci, nu ați să știți, probabil, sigur, unde e catedrala, de acolo și până la spitalul județean din Timișoara, vreau să vă spun că am parcurs printre creci, căzute pe jos, mă rog, printre ce a fost, și nici măcar un strop de bloaie nu a fost până am ajuns la spitalul județean. Abia acolo a început ploaia... Ploaie. mă întâlgeți? Nu înțeleg care e relevanța, dar vă înțeleg. Vă mulțumesc pentru uh, opiniile noastre, Ioan. 037269599 Valentin, bună ziua! Bună ziua, domnule Moise, bună ziua și ascultătorul dumneavoastră. Nu vreau să bat cântii, din punctul meu de vedere, uh, doamna, prima, a da, corect, fiecare funcție are o fișă a postului. Fiecare om... <coughs> am o surat am foarte mare motiv, știi atribuțiunile care trebuie să le facă la, la servici. Deci, din punct de ar să existe persoane autorizate care să anunțe populația prin orice mijloc, SMS-uri, telefon, presă, mass media de situația critică care va urma. Mă îndoiesc că în fișa postului de primar scrie că la codurile galbene de furtună trebuie să iasă primarul la televizor și să spună asta. Pe exact, asta vreau să spun. Deci asta vreau să spun. Din punctul meu de vedere, nu a procedat corect primarul. Ar fi trebuit să existe oameni uh, uh, în funcții care să spună aceste lucruri. Dar în același continuare. timp n-a făcut nici ceva ilegal. Să ne înțelegem, convingerea intimă a doamnei fire a fost că se vor întâmpla probabil niște lucruri rele și a vrut să-și facă simțită fie a vrut să-și facă simțită prezența, fie chiar îngrijorată ca o bună mamă ce e, a închis școlile. Asta e. Exact, exact. Asta vreau eu să spun acum. Faptul că ea a ieșit la televizor este, este vorba de... de nevoia de imagine. A ieșit să facă acest lucru pentru câteva voturi în plus. Nici de cum pentru faptul că Vai, ce cum te întâmplat... Acum să vă zic așa niște chestii, din ce se mai știe și ce se mai aude. Doamna Gabriela fiare are niște, sau a avut, sau mai are, habar n-am, niște strategi de comunicare străini foarte performanți, care au și făcut-o primarul Capitalei, de altfel. Nu știu dacă în continuare lucrează cu ei, dar ieri a fost o chestiune, până la urmă, de noroc că n-a venit furtuna sau de ghinion, dacă putem gândi în astfel de termeni, pentru cei care au stabilit această strategie de comunicare, dacă a fost vorba, într-adevăr, de o strategie. Bună ziua, Adrian! Salut, Moise! Uh, din întâmplare sunt și meteorolog. Uh, am auzit tot ce au spus ceilalți înaintea mea. Eu zic că e momentul... Nu-mi place personajul Gabriel firea ca să lămurim și chestiunea Nu trebuie asta. să vă scuzați pentru opiniile noastre. Nici nu contează dacă vă place sau nu vă place. Ba da, dar e bine să le menționez de la început ca să știm ce idei să-și abordează în discuție. Uh, rugămintea mea este în felul următor. Toată populația României și pe viitor nu numai acum, e bine să înceteze cu miștocărea la în cazul codurilor. Atunci când meteorologul anunță niște vânturi de 50-60 de km la oră, ele sunt estimate. Ele pot evolua într-un timp foarte scurt, își pot dubla puterea, lucru pe care n-ai cum să-l prevezi când emisi codul. Așa. Asta odată. Ok. În momentul evoluării, dacă toată lumea o ia... La miștocăreală, de fiecare dată, și nu vă înțelegeți. Păi, nu stați așa. Adrian, ad ad ad Adrian, ziua de ieri a dovedit că, din contră, lumea n-a luat-o la mișto, ci a luat-o în extrema cealaltă, azi, în panică. Te nu, te contrazic. Chiar și astăzi încercăm să ducem în derizor. Azi, da, dar ieri nu. Vă contrazic eu pe noastră. Ieri, urcă, domnule, domnule, ieri s-a blocat Bucureștiu, ieri n-a fost vorba de miștouri. Miștourile au venit după aceea. Păi da, tocmai asta încerc și eu să spun. Dacă de fiecare dată vom duce în derizoriu aceste lucruri pe care noi le comunicăm pe baza unor estimări, data viitoare când se va emite un nou cot, se vor spune că vor fi aceste vânturi de 60 de km la oră, care vor evolua probabil spre 80-100, lumea o să zică, băi, lasă-mă că și data trecută zis și n-a fost nicio chestie. A dat o plăicică. Părerea mea este că abordăm lucrurile cu prea multă ușurință. Iar părerea Doam, mea, Adrian, iertați-mă, părerea mea este că dumneavoastră meteorologii sunteți mult prea preocupați să vă păstrați funcțiile. Vă spun sincer. Nu, de, la, este de la codul părere galben de, ce... este foarte de la ceața de pe A2. De... Ascultați-mă puțin. Vreau să vă citesc. Noi... ascultă-mă un pic, te rog frumos. Vedeți că eu Hai vă vorbesc spune. cu dumneavoastră, nu știu dacă ați remarcat asta. Okay, cu, tot respectul. Cu, cu tot respectul, a fost a fost a fost dumneavoastră nu dați coduri de ceață fără să spuneți pe alocuri vizibilitate sub 50 de metri. De atunci, de la incidentul de pe autostradă, când nu a fost așa. niciun fel de cod și când s-a lăsat cu niște demiteri pe acolo, pe la Autoritatea de Meteorologie. De Cum să ia oamenii în serios când a fost... la orice abur dumneavoastră dați coduri galbene? Sau... Nu dați să să spui că meseria noastră se bazează pur și simplu pe a ne păstra funcțiile. Este o prostie. Continuați. Păi asta am vrut să spun. Este o prostie. Această meserie se bazează pe estimări. Ce ați vrea dumneavoastră să facă populația exact. la un cod galben de furtună? Spuneți, cu ce, ce ar trebui făcut într-o astfel de situație? În primul rând, cum a procedat primarul este o chestie de urmat și în viitor. Nu mă interesează că primarul se numește Firea, putea să se numească George. Deci la orice cod galben de furtună... La orice cod galben principalul da conducător într-o localitate al acțiunii de protejare a oamenilor este primarul. Așa. Sunt instituții specializate care dau ajutor tehnic. Da? Deci, la orice la cod primarul, galben, noi trebuie să scurtăm programul și să plecăm acasă. Galben, la, ori, la orice tip de cod primarii trebuie să învețe să se implice în aceste lucruri. Vă dau un exemplu. Cu tremurile nu se pot uh, prezice, da? Nu putem să spunem nimic despre ele. Gândiți-vă la o autoritate locală care după eveniment nu se implică. N -n -nu, nu știu de ce vorbim despre asta. Eu vă spun în felul următor. Vă păi, în primul rând... V-am dat un exemplu. Eu vă spun așa, uite, am deschis cât vorbeam cu dumneavoastră și în acest moment sunt două coduri galbene pe site-ul meteoromania.ro, unul pentru mehedinți, valabil până la ora 18.30, și încă unul, pentru nu mai știu ce, Constanța. Da? Oamenii ăștia ar trebui să plece acasă. Vând până la 55 de kilometri, zice la Constanța. La Mehedinți, 55-60 de kilometri. Oamenii ăștia ar trebui să plece acasă, pentru că... Adică, hai să vedem cum procedăm în astfel de situații. Ce spuneți, Petre? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu, eu consider că domnul fira a procedat corect. Așa trebuie făcute mai multe exerciții și cu codurile și în legătură cu codurile implicate toate instituțiile statului. Adică inclusiv primăriile, cei de la ISU, tot. Pentru că Doamne ferește, se întâmplă ceva, toți trebuie să acționăm. Toți trebuie să acționăm. Da? Okay. Să acționăm. Okay. da? Deci, dacă nu a anunța și se întâmplă ceva grav, Pica, cine pică de de prost? Picau că nu a fost anunțată... Nu comunicare se face de fiecare dată, diferența a fost că de data asta însuși primarul a fost cel care a preluat situația în mânuțe. Mă înțelegeți? Pentru că este, cum a și spus interlocutor dinainte, este un conducător, el conduce orașul respectiv, da? Așa. Deci cel care conduce orașul respectiv are o responsabilitate asupra locuitorilor, da? Da. Dacă nu da. poate el să, așa desemn, să comunice, desemnează pe cineva. Păi, anunțați că va fi furtună, va fi ce va fi, un cod sau o, o calamitate. da, Deci trebuie anunțat. Și trebuie făcute exerciții ca oamenii să nu se mai panicheze. Deci, anual ar trebui să facă cel puțin 5, 6, 10 exerciții. Petre de unde sunteți dumneavoastră? Dâmpitești. Și la Pitești n-ați avut exerciții de alarmare cu sirene? Acum vouă, câteva A, săptămâni? Au fost, dar uh, cu o două, nu se face primăvară, cum e proverbul, da? Deci cu două exerciții, deja uh, sirenele urlau și plumea mergea pe stradă, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică nici măcar nu întrebau, mă, despre ce este vorba sau... Mulți, dacă o întrebai pe stradă, mă, dar de, de ce sună sirena? Eu nu știa de ce sună sirena. Ok. Bine, vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599 Bogdan, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Am observat că oamenii în general sunt nemulțumiri, dar... Ați zice, zice că opiniile sunt echilibrate și de o parte și de alta, până acum. Corect. Pe scurt, vă să Oamenii spun dacă apare prea mult, domnule, o problemă, dacă ar fi apărut prea puțin, iarăși fel. Da, este un domeniu în care trebuie calibrat, într-adevăr, foarte atent, uh, atent comunicările. Într-adevăr, și consider că nu poate fi judecată dacă a avut, că întrebarea e dacă a avut sau nu a avut dreptate, Gabriel Nu, pina. întrebarea este dacă a procedat corect sau nu -a, a, a procedat corect. Corect. Da. corect. Uh, mi se pare că nu trebuie, cum, nu trebuie gândită, să zic, sau judecată în termeni absoluti. Da sau nu? Păi 100%. ca să știm ce facem data viitoare. Da, dacă spunem în felul următor, domne, să la state 70%, 30% a greșit. Pare mai omenește? Nu, deci, un absolut. știți, data, știți un cum e, aveți tendința să politizați interesant. această chestiune, iar eu încerc să o fac utilă. Eu vă spun în felul următor că va trebui, în primul rând, autoritățile din România să știe cum să facă astfel de comunicări. Iar aceste comunicări trebuie să treacă dincolo de interesul de moment al unui personaj politic, interesul de imagine, să zicem, da? Ele trebuie standardizate și trebuie să știm așa, la Cod Galben, cum a zis mai devreme Adrian, doamne, la Cod Galben întrerupem tot și plecăm acasă, gata, aia da, să știm și noi cum procedăm în astfel de situații, ce se comunică și ce nu se comunică. De-aia vă spun că nu mă interesează în momentul de față dacă e mai populară sau nu e mai populară firea după ziua de ieri. Mă interesează ce învățăm din ziua de ieri. Păi exact, așa evoluează lumea, greșește, așa evoluează civilizația. Greșește undeva, vede unde a greșit, corectează și așa mai departe. Asta poate să fie, cum să zic eu, o, o experiență calea perfecționării sau nu perfecționării. Ia, spuneți standardizări. Bun. Ce Ar trebui să facem? Dăm timp înapoi și ce ar trebui să, fac să facă doamna Firea în dimineața zilei de 20 septembrie? Nu consider că a greșit extraordinar de mult, la fel cum v-am spus. Nu, eu nu gândesc în termeni absolut. da sau nu. Nu consider că a greșit în mod extraordinar. Doamna s-a uitat și a văzut ce s-a întâmplat la Timișoara. Da. A aflat că urmează să se întâmple ceva similar și la. București. Nu, nu, aceasta este diferența meteorologii, nu, și chiar doamna Firea a spus o după okay. aceea în a, în a doua intervenție. A zis: "Nu se va întâmpla ca la Timișoara". De ce? Pentru că meteorologii au spus că acolo s-au ciocnit două fronturi de aer. Lă, lă, lă, lă, lă. Mă înțelegeți? Deci chiar doamna Firea cu gurița ei a spus după amiază, după ce se făcuse panică și uh, circulau nu știu ce mesaje pe Facebook, a ieșit și a zis: "Nu va fi ca la Timișoara, Dole. nu înțelegeți, va fi o furtuniță care va trece prin nordul capitalei". Numai că era deja târziu, lumea plecase spre case, se copiii, să nu știu ce. Da. Pe scurt, mai greșește. <laughs> nu știu dacă a fost intenționată, nu pot să zic dacă a fost intenționată să-și facă capital de imagine. Cred că are suficiente uh, ocazii și oportunități tăți, pentru diverse anunțuri, pentru a-și crește capitalul de imagine. Întrebarea este dacă mai ac și acceptă să rateze unele din aceste ocazii, de fapt, Bogdan. Alex, bună ziua! Alex, s a Alex, s-a supărat. Nelu, bună ziua! Bună ziua! Vă sun, eu am fost chiar afară, undeva într-o terasă, când a început furtuna în Timișoara, și am fost și lovit puțin de câteva obiecte care zburau și dacă ar fi după mine, la orice ploaie, chid că nu am cunoștințe meteorologice, aș anunța că oamenii se stea în casă. De aceea consider că Gabriela Firea fi greșit, pentru că nu este în măsură să-și dea cu părerea de intensitatea unei furtuni. Păi nu, a, a, a, a luat-o pe doamna de la Meteo lângă ea și vorbit împreună cu doamna de la meteo, nu și-a dat cu părerea. Și-a dat cu părerea, a, a luat decizii, nu și-a dat cu părerea în ceea ce privește măsurile ce ar trebui luate în perspectiva furtunii ce vine. Am înțeles, atunci am greșit, cred că ar trebui să se schimbe ceva în procedură, pentru cum vă spuneam eu, un calitate, de el, dacă aș fi tiarul Timișoarei, mereu aș anunța lumea să plece acasă în cazul unei furtuni în urma experienței pe care am trăit-o. Așa că Așadar, consider că trebuie să fie cineva care să nu fie din mediul politic, ci cineva care știe să interpreteze datele și nu o face, nu dă da acele avertizări sau acele instrucțiuni în baza unei experiențe personale sau judecând după ceea ce s-a întâmplat în trecut sau în alte regiuni, ci evaluând exact datele care îi se oferă unui meteorolog. Și consider că meteorologul ar trebui să facă aceasta sau, nu știu, ceva. Ar de Dar meteorologii nu, de ar face politica. bine să învețe limba română, în primul rând, nu că n-ar ști gramatica limbii române, ci pentru că în general ei se exprimă într-o terminologie de specialitate care rareori este pricepută de toată populația. Să ne înțelegem. În cazul unor fenomene extreme, toată lumea trebuie să înțeleagă ce are de făcut și ce urmează să se întâmple. Când o ei cu norii, cum se numesc că ea, conil. Manuș. În fine, Sergiu bună ziua. Bună ziua! Uh, părerea mea este că noi nu mai prea avem principiul realității, așa mi se pare, mie, la un moment dat. Uh, ce s-a întâmplat în Timișoara sau ce se întâmplă pe alte, uh, sunt niște fenomene care nu le poți să le prevezi atunci când se întâmplă în momentul ăla. Deci acolo nu... nu cred că există o vină undeva. Ah, bun, ok, că nu știu unde, la câți kilometri în Ungaria se știa cu patru ore înainte. Că e posibil să se întâmple ceva și noi n-am știut să spunem lucrul ăsta cu patru ani, e o problemă. Domnule, adevărata dezbaterea a fost asta și a fost atunci, după Timișoara, înainte să se întâmple asta de la București. Deci ce vreau să spun, să fac legătura cu treaba asta? Așa. Principiul realității, ce spun eu? Dacă ne uităm în trecut, tot timpul s-a întâmplat ceva, undeva, când Timișoara a acasă, iarna a a blocat, nu știu, și au rămas nu știu cât, sau acum nu știu cât timp, iar s-a întâmplat ceva, după care se creează isteria. După care noi nu mai avem principiul realității. Ce s-a întâmplat atunci trans, Transpunem în prezent și spunem Gata, se va întâmpla din nou Și închidem școli și punem o săptămână Nu mai dăm drumul la nimic și nu, avem, nu avem Nu avem treaba asta de, de, de Adică pe un cod galben Emis de meteorologi Meteorologul care a vorbit înainte și care spune el că la cod galben închis tot, La cod roșu ce faci? Păi... <laughs> Deci pare să la cod, dacă tu la cod galben în închisuri. Ce faci la codul? Sergiu, urlă experiența în mine. Vreți să vă spun că, acum câțiva ani de zile, codurile astea se dea mult mai zgârcit mult mai zgârcit. Eu am prins cod portocaliu de soare pe șosea, care era roșu, nu se mai vedea șoseaua, nu mai stăteau mașinile pe șosea, putea să fie lejer roșu, dar nu l-au dat. A, după care, după vreme au început să dea cod roșu, nu știu ce, se închide, nu mai facem licitații. Deci Doamne, ascultați-mă adică puțin. Da, da, am, deci am da. avut la un dat un cod roșu, uh, care reporter am trăit următoarea experiență. Au închis, l-am dat ceva prin Vrancea, parcă sau nu mai știu, prin Brăila, nu mai știu pe unde. Și au zis, domnule, cod roșu, gata, facem achiziție de motorină. După care a venit un comunicat de la Petrom. Și Petrom a zis, donăm noi motorina. Bine, bravo, foarte bine. După vreme, am întrebat din nou, măi, ce-ați făcut? A ajuns motorina? Eu am întrebat pe de la Petrom. Nu, domnule, că ne-au refuzat. Păi de ce? Pentru că aveau achiziție directă de aia, la cod roșu. Nu mai stai să faci licitațiile, le cumperi cu cât vrei tu. După care a început să plouă în România cu tot felul de coduri. Normal că dacă dai cod roșu pentru că e ninge iarna și pentru că e cald vara, la un moment dat ajungi să dai coduri galbene pentru orice. Și, în mod firesc, populația nu mai reacționează întrebarea... la ele. Ok, întrebarea este oare primăriile s-au aprovizionat cu ceva după acest cod și cu tare, fără licitații? Nu știu, Or, nu, e nu, nu e vorba nu despre asta. asta. Nu, nu asta nu vă spun. Asta. Asta nu, nu e vorba despre chestia asta. Dar eu ce constat, asta constat, că la un moment dat, după ce se întâmplă o problemă undeva care poate va, nu se putea prevede chiar așa, eu nu zic, cel dinainte de la Timișoara a spus că da, pentru orice ploaie ar închide tot. Păi, unde e principiul realității? Aici, unde, unde suntem? Unde ne aflăm? Cum, cum facem să emitem? Ieri am zis tuturor colegilor și pe care i-am cunoscut domnilor, ascultați-mă, Va intra lumea în panică, nu va ști fiecare cum să fugă, unde să fugă, să-și ia copiii de pe unde sunt, se va bloca totul. Doamne, a fost atât de grav. Păi, bune, deci într-adevăr la ora 4 Bucureștiul s-a blocat. Deci la ora 4 Bucureștiu s-a blocat. Rezultatul a fost că la ora 6.30-7 Bucureștiul era foarte liber. Poate că asta a și vrut doamna Firea, habar n-am. Până la urmă, când a venit ora de furtună, că furtuna n-a mai venit, dar a venit ora de furtună, Bucureștiul, într-adevăr, era un oraș eliberat. Habar n-am dacă a procedat bine sau nu. Asta discutăm acum. Vedeți, noi nu avem, Doamne ferește, să nu avem o situație de evacuare, cum, cum a fost în Florida. Acolo au evacuat șapte milioane de oameni. Dar o luăm și invers. Să nu vă imaginați că în Statele Unite nu au fost niște dezbateri și controverse înfiorătoare pentru că Florida a fost evacuată după ce guvernatorul Texasului a refuzat să evacueze populația și a avut morți și răniți. Mai am timp, mai am un pic. Alin, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, din punct de vedere al uh, întrebării tale, foarte pe scurt, a procedat foarte greșit, doamna Firea. Pentru că? Uh, pentru că, uh, în primul rând, uh, eu am trăit am fost blocat ieri în București, venim despre Constanța și mergim despre Otopeni, de să duc un coleg, efectiv n-am reușit să, să fac asta. Dar uh, motivul este, după ce am reușit să ajung acasă, m-am uitat care a fost alerta. Alerta a fost de cod galben. Uh -huh. da? Cod galben... Mai mai meteorologii nu au greșit, să ne înțelegem. Nu, nu, nu. Nu nu, nu, nu meteorologii, dar avem cod galben, după care avem cod portocaliu, după care cod roșu. Mai e deci, și cod negru. Doamne... Mai e și cod negru, atenție. Pod... Da. N-am știut. Ăla nu deci, s-a dat niciodată. Acum, sincer, ce înseamnă cod galben? Înseamnă să ieși ca primar și să uh, dai un asemenea mesaj? Cred că e mult deplasat ceea ce s-a întâmplat. Aveți telefon mobil? Da. Smartphone? Uh, și iPhone și Blackberry. Așa. Uh, aplicații de vreme aveți, Nu. Da, sigur. Și nu vă arată acolo? Când e atenționare. Ah că... da, îmi spunea că la ora 19 în București sunt 50% șanse de furtună. De Eu, poate. te mai arată și acum ceva pe hărăstrău, cred, al meu. Da, asta e chiar o deschid. Dar, dar aș, vrea, aș vrea să pun și următoarea problemă. Eu sunt marcat, sunt șocat un pic de cât de, cât de multă lume a plecat urechea la cea spus doamna Firea și totuși în același timp nu avem încredere în autorități și Uh, cel puțin la nivelul Bucureștiului, eu personal și mulți dintre uh, prietenii mei și, și uh, cunoștințele mele, nu avem încredere în uh, administrația Bucureștiului. Deci mie, mie îmi zice, nu vreau să strânesc panica, însă aplicația mea de vreme îmi zice așa, uh, instabilitate uh, atmosferică și ploaie potențială de la ora 10 a.m. până la 8 p.m., și mi-o dă ca locație pe Herăstrău Că așa e aplicația mea E mai Accurate Nu e acul Weather, să știți să termină emisiunea Trebuie să mai vorbim despre lucrurile astea Trebuie neapărat să mai vorbim despre asta E ușor să arăți spre Firea și să zici Băi, a vrut să apară la televizor Dar noi, populația, trebuie să ne asumăm responsabilități Trebuie să învățăm Cum să reacționăm în astfel de situații Până la urmă, indiferent ce a zis Firea Nu are atâta credibilitate în București Pe cât crede ea uh, ce a zis firea. Noi am fost cei care am blocat orașul la ora 4. bcr a prezentat România în direct la Europa FM.